Behi bat dugu haurten daenik eta uh, ama eskolakoak bankan ditugu eta jinak dira hemen lehen mailako ikasle ziak. Oita iru urepelen eta asida ama bortz bat ikaslerekin bankan eta untxalaz urte uh, ondarean emeritzirekin mukatu behar luke. Iru erakaslegira eskoara erakusten dugu demora erdiz eta francesa beste demora erdiz. Eskoararen aldetik pentsatzen dut hemengo augek eme badakite launtzak Bai, badakite zigarri umza, eskualdunak dira gehienak eta familitan eskualazari, eh, bai aitamekin, bai aitatxia matxekin, biziki unza. Hola, elgarretaratze bat egiten delarik nola antolatzen ziste biehi enartian. Horri uh, guk ditugu autobusak, aurrak dinarazteko eskolat, eta jo, elgarrekin uh, inenditugu zonbait uh, Aktibitate urtean zehar. Ara, goxokiekin da, eh, erpeiori montatu delaik ez nintzen, eh, hua indik hemen, baina eh, elburia zen, biztandena eh, erriko eskolak txikitzia eta horrak elgarri eh, zautzen dute, eh, huai, eh, ibarrean behaz. Ez baita zahar da? Ez baita espada, baina uh, bazen uh, ala ere uh, arazo bat uh, sortua zena, zeren eta uh, doela urte bat, paueko ikuskariak errandauku eskola bakunak Gintuela, ba bankan ba urepelen, e, klasinik horiek. Eta etzelak gehiago lan marxatzena halko, zeren eta aur tipiak resebitzen gintuela. Eta aur tipiak etzirela gehiago eskola horietan resebitzena halko beharko zela ama eskola batekin. Horena gana edu gure eskoleetan etzelak gehiago aur tipirik e, e, eta kopuruak tipituz duan entziren dudai gabe. Hordion beraz, atera bideazen egitea elgarretaratze bat. Gastu batzuk gehiago dira, lainan ere ere dira eta behar dira hartu jendeak, beraz, hauren e, saintzeko, eta hola, e, bai, gaztuak e, badira, bono, Alduguna egiten dugu hasteko, pentsatzen dugu ba, errakaskuntzarenako behar dela indaha egin eta auheri behar zailela errakaskuntza honbat uh, eman. Ara, kontent eskolen atxikitzea, uste dugu ala ere laneko baldintzak errakaselenako obeak behar izik iztriela, zelena eskola bakunetan kaso hortegu ziaba dira, oai ikaso hortegu diago izanen nute eskola bakoitzean, beraz baldintzak obeak izanen dira errakaselenako, eta beraz auhenako ere bai.